у Львові. Вікторії похололо поза плечима. Так, у вашій бандерівській столиці. Їздили з перевіркою. Нас там чудово приймали. Сервіс на найвищому рівні. Напої, закуски і навіть дівчатка. Одна ваша давня знайома Чарівна жінка, шкода, що вже в літах вас добре пам'ятає. Передавала привіт. Вишнева шкіряна рукавичка Елли Валентинівни вирнула з минулого і вхопила Вікторію за горло. Ви чуєте, чарівна незайманко, про що я? Вам привіт зі Львова. Дякую, я чую. Вікторія підвелася і вийшла з кабінету. Це насправді сталося з нею, чи тільки здалося? Привіт, зі Львова. Невгамовна Елла Валентинівна, і тут її дістала. Що буде? Як Валеріан Альбертович про все довідається. Минали дні. Полозу більше не запрошував її до себе, не розмовляв на жодні теми, не пов'язані з повсякденними справами кафедри, був доброзичливим і стриманим. Вікторія вже почала сумніватися в тому. Щоб правильно зрозуміла слова завідувача. Вдома теж не було спокою. Валеріан приходив зі свого проректорського кабінету не просто стомлений, виснажений. Щось на горі хмарилося. Чоловік уникав розмов про це. Рано лягав, клав під язик валідок, і прикидався, що спить. Вікторія знемагала від жалю та не знала, як йому допомогти. Щось сталося у їхньому чоловічому світі, щось таке, чому вона не могла зарадити. Цієї ночі їй приснився Полосов. З його рук тягнулося щось липке і огидне, він оплутував Вікторію і Валеріана Альбертовича. Вікторія боронилася, не давалася, боронила Валеріана, а він задихався і стогнав. Стугін Вікторія чула наяву. Прокинулася. «Валерчику, любий, прокинься! Я тут, поруч! Що тобі болить?» Шепотіла лагідні слова, цілувала бліде обличчя. Мабуть, Валеріану полегшало. Він заспокоївся, заснув. Вікторія не спала до ранку, пильнуючи сон чоловіка. О шості підвелася і пішла готувати сніданок. На кухні після вчорашнього господарювання матері панувало не просто безладдя – рейвах. Вікторія не вважала себе якоюсь особливою чистюлею, але не правилом мала таке – на кухні повинно бути чисто. Коли вранці бачила білу, блискучу поверхню столів, плити – так само біло ставало в думках. Плани на день лягали на свої полички. Та варто було найменшій смітинці порушити порядок, настрій псувався, і глухе роздратування, що оселялося в душі, не давало спокійно працювати. Щось подібне відчував, мабуть, і Валеріан. Свинарник, що панував у колись стерильно чистій кухні, доводив Вікторію до божевілля.